Forsen Mikulás Másnap reggel a kinger Béla kitette a táblát a vendéglő kapujába. Az üzemet szakmaközi megállapodás alapján pont-pont-pont napokon zárva tartom. A kipontozott részre mindig azt a napot írta be, mikor előző este berúgott, vagy más egyéb ok miatt nem volt kedve dolgozni, és zöld erdőt kalauzolva elindult a főváros Forsen Mikulás felé vezető úton. Oldalt, ameddig csak elláttak, mindenben őtt a dzsungel sűrű bújázása, ezért inkább az egykori országut térdig elborító homokkal küszködtek. Az előrehaladás itt is nagy nehézségekkel járt, mert a szegélyező fákra hurkolódó kúszú növények áthatolhatatlan mennyezetet alkottak az út fölött. A szinte éjszakai homályba minden lépésnél külön támasztékot kellett keresni a láboknak. Negyed óránként megálltak. Egyik pihenőjük zöldeldő észrevette, hogy a kilométerköveket valaki gyakorlatlan mozdulatokkal szoborrá faragta, és valamit írt az aljára. A torz arányok ellenére is fel lehetett ismerni, hogy egy mikulást ábrázol. Ez még a mikulások műve? Nem, mostanában csinálta valaki. Ez a felirat azt jelenti, a mikulások még visszatérnek. Ki csinálhatta ezt? Vannak, akik sohasem felejtik el a Mikulásuk uralmát. A gyengék és öregek, akiket a felfalástól mentettek meg, az egyenlőség hívei, valamint azok, akiket a Mikulások tanítattak és különféle állásukba helyeztek. Annak idején mindannyian részt vettek a Mikulás ellenes felkelésben, és átkozták az államot. Évek meg kellett eltelni, míg megértették, hogy számukra bármilyen államforma jobb az erőszak szabadságánál amely az állambukása után következett. Hivatalosan újra és újra ledöntik a sziget csúcsán álló szobrot, de a Mikulások titkos hívei újra és újra felállítják, és titokba virágfűzéreket visznek ki a lábaihoz. Akra látom őket, amint a parton állnak, széttárt ujjaikat, a homlokukra szorítva figyelik a tengert, hogy nem tűnnek-e fel ismét újra a régi nagy szabadsághajói, a Santa Maria, a My Flower és a Pnyászpácsomként. Mint egy 8 kilométeres gyaloglás után ritkulni kezdtek az út fölötti kúszörnövények. Fokozatosan kivilágosodott. Távolban egy város körvonalai tűntek fel. Zördeldő csodálkozva látta, hogy Forszent Mikulást mint egy 6 méter magasságban átlátszó rózsaszín dobozok áradata borítja, Csak néhány magasabb épület, felteltően templomok és gyárak tornyai állnak ki belőle. Ha a nap rásütött erre a tömkelegre, a dobozok vastag rétege alatt akár egy homályos üveglapon keresztül látszottak a régi város egymást derékszögben Metsző utcái, sőt elhagyott piros villamosok és üres üzletek is. A négy dobozgyár kapuján lassú, de észrevehető vonalban áramlottak ki a további dobozok. Igen, mondta elgondolkozva Lakinger Béla. Mikor kitört a felkelés, a munkások kitódultak az utcára, és senki sem törődött azzal, hogy le kellene állítani a futószalagokat. Mire viszont a harcok véget értek, a gépsorok annyi műanyagdoboz termeltek, hogy a munkások nem juthattak vissza tőlük a gyárakba. Felgyújtani pedig nem lehetett, mert a dobozok olyan gyúlékonyak, hogy a tűz még a csungelek mocsarait is lákra lobbantaná. És miért kellett annyi doboz? A Mikulásokat adtak a csomagolásra. A szaloncukron kívül is minden műanyagba pakoltak. Az ellenük folytatott propaganda egyik fő harci jelszava volt. A Mikulás uralók nem más, mint gyarmati elnyomás tetszetős műanyag csomagolásban. Aztán, amint látja, a dobozok végeztek a várossal. Sőt, belegondolva a távolabbi jövőbe, az egész sziget halára van ítélve, ugyanis a gépsorok mellett mérhetetlen mennyiségű alapanyagot halmoztak fel. És a benszülöttek most hol laknak? Túl a városon, az egykori szaloncukorraktárban. Ha óhatja, felkereshetjük őket. A hangárszerű hatalmas termekben sok ezer rongyos benszülött zsúfolódott össze. A közösségben teljes terrúrul uralkodott, Az erősebb benszülöttek fehér pontokat festettek gyengébb társaikra, és dominóztak velük. A Lakinger megjelenésére a játék abba maradt. A régió piroska, mondták és csettintettek a nyelvükkel. Hol van a fővarázsló? Ott a sedőkben javítja a hátizsákját. A fővarázsló, tekintélyes öregember, aki a füléből kiálló, hosszú szőrszálakra díszes masnit kötött, abba hagyta csehszlovák eredetű, hátfonattal ellátott hátizsákjának javítását és csendet parancsolt. Felismerve, hogy a vendégek közül Zöld Erdő a jelentősebb személy, ő fordult. Lakinger tevékenysége a tolmácsolásra szorítkozott. – Azt kérdezi, maga a hajókapitánya? – Nem, én csak beosztott vagyok. – Akkor adja ide az uti jelentést, aláírja, hogy megkaphassa a napi és a kiszállási pénzt, de tárgyalni csak a kapitányjal hajlandó. Zöld erdő megvakarta a fejét. – Ahogy én a kapitányomat ismerem, nem fog ilyen utakon végig nyolc kilométert. Kérje meg az öreg urat, hogy jöjjön el velünk a hajóra! A fővarázsló bólított. Kérem a jaguáromat! Az egyik sarokból előhozták gyalókintóját, amely valóban fejjel volt díszítve és jaguárbőrrel bevonva, de a feneke már rég leszakadt, úgyhogy az utasnak gyalogolnia kellett benne. Mégis, ahogy a fővarázsló felvette cseszlovák eredetű nádfonattal ellátott turista hátizsákját és beállt a keresztrézek közé, az nem nélkülözte a méltóság egy árnyalatát. Plankelemen is a zsebcirkáló egész személyzete aggódva várt a zöld erdő visszatérését, mégis megdöbbentek, mikor észrevették, hogy a hajó felé közeledő ismerős fürdőkádban az üzletkötön kívül még hat személy foglal helyet. Igyekeztek megfelelő formaságokat teremteni a fogadáshoz, piros szőnyeget terítettek végig a fedélzeten, mely megnyerte az öreg fővarázsló tetszését. – Köszönöm! – mondta összetekerve, és elégezett mosolyjal a hóna alá fogta. Magával vitte a kapitányi fülkébe a tárgyalások színhelyére is. A tárgyalást egy derűs közjáték előzte meg. A fővarázsló az iránt érdeklődött, milyen államformában él az az ország, amelyet a Lakinger Béla cirkáló képvisel. Plankelemen aggódva fordult a beosztottjához. – Mit gondol, Zöld Erdő? Hallhatott már rólunk valamit? Zöld erdő széttárta a karját. Nem tudom, de talán célszerű lenne azt felelni, hogy na, nem éppen kapitalizmusban. Ez nem hamisítja meg a lényeget, és bizalmat kelt. A fővarázsló a válaszra, és sokáig keresgélt a hátizsákjába. Végül is flamingótó gyűjteményéből egy pirosat emelt ki, és lojalitásai jeléül a hajába tűzte. A tárgyalásokat Plank elemen vezette be. Mondatait sűrűn átszöttik a primitív egyházak legendáiból vett fordulatok. A nagy fehér manituk üldött minket, mondta többek között, megfeledkezve, hogy nem indiánokkal tárgyal. 70 hétszáz lótuszvilág nyílt ki és hervattel, amíg ide értünk. Az út és eredmény ajándékait hoztuk el nektek testvérek, a béke sóval és kenyérrel. A fővarázsló kivárta a bevezető végét, majd szerény, de öntudatos hangon beszélni kezdett. Nem véletlenül említi meg Karl Marx, a Louis Bonaparte Brumér 18-ájában, hogy nem lehet szabad az a nép, mely másokat elnyom. Ezt a tézist egészítette ki tavaly a Római Gramsici Intézetbe tartott nemzetközi plenáris konferencia egyik megállapítása, miszerint fejlettebb szocialista országok és a gyarmati népek közötti kapcsolatok különféle formáit mindig a konkrét körülmények döntik el. Gondolom ennyi elég. De ha szükséges, idézhetem a renegát Kautsky, Plehanov vagy az önök Bacsinger manójának ezirányú kijelentéseit is. Elhallgatott és sokat jelentően hunyorgott a hajó parancsnokaira, akik alig tudtak magukhoz térni a fővarázsló szózuha zuha után. a tolmácshoz fordult. Legyen szíves, kérdezze meg tőle, hogy valójában hova akar kiukadni. A fővarázsló következő kérdése rövid volt, de ünnepélyes. – Az önök hazájának nincs -e szüksége egy gyarmatra. felemelte a kezét. – A félreértések elkerülése véget közlöm, hogy ezt az ajánlatot nem a magam szakállára teszem, hanem a Mikulás szigetek nagy állami főszakállára, mely központi templomunk díszhelyén lóg. – Egyébként nem önök az elsők, akiknek megpróbálom eladni a sziget csoportunkat. – felmutatott egy érmény. – Tavaly tüntette ki az érdemes hazaáruló címmet. Az ajánlat általános elképedést váltott ki a magyar üzlekötők táborába. Egy magyar gyarmat, most, 1968-ban, minek? Plank legyített. Nevetséges, kérem, mondja meg neki, hogy ilyen sületlenségről nem vagyunk hajlandók tárgyalni. Lakinger zavarba jött. Nem tudom, hogy van-e a nyelvükön sületlenség. Kovászatlan kenyér vagy maces jó lesz helyette? Zöld erdő próbálta elemezni és menteni a helyzetet. Ne utasítsuk vissza elhamarkodva. Gondoljunk például arra, hogy már hónapok óta úton vagyunk, de eddig még alig tudtunk valamit eladni. A Mikulás-Sziget csoport viszont valószínűleg korlátlan felvevő piacként szolgálna. Most már csak az a kérdés, hogy ők mit adnának az áruinkért. Mikor lefordították a kérdést, a fővárásdó szélesen elmosődött. balkarját karját jobb karjának közepére helyezte, és jobb karját többször erőteljesen behajlította. Lakinger látható zavarral küzdött, hogy tolmácsolja ezt a választ. A fővarázsló nem körvonalazza pontosan, milyen fizetési eszközöket és módokat kíván számításba venni. Az öreg ember félbeszakította a tolmácsot. Követelte, hogy szó szerint adja vissza a kijelentéseit. Ha fizetni akarnánk, nem vártunk volna önökre. Amerikának is eladhattuk volna a szigeteket. Az elfajult vitát a pincér érkezése szakította félbe. Fekete kávét szolgált fel. A fővarázsló megitta a kávét. A csészét, a kiskanalat és a cukortartót háti zsákjába tette, majd várakozva nézett a magyar üzletkötőkre. Elnézést, hogy egyszerű vendéglős létemre beleavatkozom egy ilyen nagy ügybe, szólt közben Lakinger Béla. De talán nem kellene szó szerint venni a fővarázsló válaszát. Ha más nem, de dobozokat a Mikulás szigetek korlátlan mennyiségbe tudna szállítani. Ezen a téren az önökipara le lehet maradva, mert úgy értesültem, hogy a dobozolt áru aránytalanul többe kerül, mint az ömlesztett. kellemen azonnal le akarta zárni a vitát. Mondja meg a fővarázsló úrnak, hogy a kérdés bonyolultabb sem, hogy mi önállóan határozhatnánk. Útbaigazítást fogunk kérni felettes szerveinktől, és majd értesítjük az eredményről. Az öreg ember szélesen mosolyogva mondott valamit Luffinger Bélának. A fővarázsló beleegyezik, és elfogadja a meghívást, hogy a válasz megérkezéséig a hajó vendégének tekintse magát. Ad egy gyakorlati tanácsot is. A jelentésben, amelyet beterjesztenek feletteseikhez, szerepeljen a következő szempont. A Mikulás-szigeteken létesítendő magyar kolónia minden vezetőjét az anyaország küldenék ki. Ez milyen előnyökkel jár? A magyar kormánynak módjában állna számos sértődött állampolgárát kiengeszteni. Mivel a szigeteken sem minisztériumok, sem kórházak, sem bankok nem működnek, semmi nem korlátozza a kinevezhető miniszterek, főorvosok és üzletvezetők, vagy bármilyen más egyéb vezetők számát. A felterjesztésre meglepő gyorsasággal megérkezett a válasz Budapestől: Kerül, amibe kerül, ajánlatot azonnal elfogadni.